Buon ascolto da Onda Rossa, torniamo a parlare di crisi, ne parliamo con Daniela che appunto eh, fa questa trasmissione con qualche settimana di ritardo perché c'era stato qualche problema tecnico, recuperiamo con piacere questa, questa puntata che eh, sarà sicuramente interessante perché appunto Il, il punto di vista eh, che eh, ci esprimerà, eh, naturalmente potete intervenire allo 06 49 17 50, è un punto di vista che merita di essere ascoltato. Buona, buonasera a tutte e a tutti. E, per prima cosa vorrei leggere un piccolo passaggio di com'era un tempo. Allora le donne e uomini vivevano in uno stato di innocenza, erano semplici e genuini e la condotta di tutti era spontanea e diretta. Vivevano in un'armonia con il ritmo delle stagioni e degli animali e umani e, rispettavano, e si rispettavano a vicenda. Ma questa età fu distrutta quando si scavò la miniera, si, per, si adoperarono per il taglio degli alberi Venne adottata la pratica indiscriminata della caccia e della pesca e l'uso dissennato del fuoco che raggiunsero un livello insopportabile per i ritmi di rinnovamento della madre natura. Ciò comportò anche la perdita del principio femminile dell'eterno rinnovamento che stava alla base dell'età della grande purezza e presupponeva la capacità di utilizzare le risorse naturali in maniera equilibrata e non in modo così massiccio come quello che ne procurò la fine è tratto da un libro che si intitola colei che dà la vita e colei che dà la forma io oggi eh, vorrei mh, ragionare con voi e riflettere eh, su mh, più che sulla crisi perché di fatto mh, Alberto ha parlato spesso tutti quanti in trasmissione avete parlato della crisi sulla possibilità eh, ...di uscire dalla crisi, ragionando eh, su un possibile cammino verso eh, la ricerca di una società egualitaria, utilizzando eh, le parole eh, di alcune pensatrici, mh, in, sia in vita che non... E quindi avvalendomi del loro contributo, quindi farò una specie di mh, eh, sperimentazione sul campo per far emergere eh, caratteristiche che sono di queste società che noi abbiamo definito matriarcali e, e mettendo in evidenza le caratteristiche eh, del. Eh, di quella cornice che abbiamo delineato anche nel, negli anni passati eh, che eh, chiamiamo decrescita. E, quindi è praticamente un esperimento che voglio fare, cioè voglio vedere se c'è rispondenza fra i quattro livelli eh, di cui ha parlato in una delle prime riviste della decrescita Mauro Bonaiuti e eh, mettendolo... Eh, Uh, rif, rif, quasi, riflettendolo, quasi riflettendolo ad uno specchio con le caratteristiche delle società matriarcali perché l'idea di uh, uh, analizzare e, e studiare questi due aspetti mi è venuta proprio uh, nel momento in cui uh, ho letto queste caratteristiche uh, delle attuali società matriarcali le ho viste connesse con i quattro livelli della decrescita, analizzati da Mauro Bonaiuti. Quindi vorrei riproporre questa, uh, questo mio pensiero insieme a voi in trasmissione, magari anche con l'aiuto di Giorgio. Io voglio chiederti una cosa e fare un'osservazione. Allora, la prima cosa è se tu puoi, per uscire da quella che potrebbe sembrare una visione esclusivamente mitica... Eh, storicizzare il discorso sulle società matriarcali, perché, ehm, o perlomeno in Europa, non, non dico in tutto il mondo: perché c'è un prima e un dopo, se no, Sennò si rischia di parlare del, dell'età dell'oro mitologica. La seconda cosa è che ehm, una possibile obiezione, non sto dicendo che la mia, ma è sicuramente possibile. Uh, che hm, l'accusa che molti fanno, in particolare economisti, alle teorie della decrescita è quella del ritorno a un passato remoto di una impossibile frugalità da età della pietra, eccetera. Ecco. Mm -hmm. allora, eh, da un punto di vista storico eh, l'analisi che ho. diciamo Gli studi che ho fatto uh, è chiaro che uh, risalgono storicamente a 10.000 anni avanti Cristo, però la riflessione che vi voglio portare oggi non è una riflessione uh, delle antenate, è una riflessione attuale, perché come abbiamo uh, già detto nell'altra trasmissione, le società matriarcali esistono anche attualmente e uh, la uh, studiosa uh, uh, tedesca, Uh, fa una riflessione dei livelli e delle caratteristiche di queste società nell'attualità non analizzando uh, l'aspetto diciamo storico dei 10.000 anni avanti Cristo vuoi ricordare il test dell'autrice? Allora l'autrice è mh, Heide eh, Abentroth E il testo, eh, diciamo, lei ha scritto un testo in inglese che verrà tradotto eh, in, in Italia quest'anno, sempre da Venezia che si sta occupando di questi aspetti, eh, quello che io sto analizzando si intitola Il cammino verso una società egualitaria a principi di politica matriarcale. Però è attualizzato, cioè lei ha analizzato le società eh, matriarcali e matrifocali esistenti attualmente nel nostro mondo, perché esistono, le abbiamo incontrate a Torino. E quindi eh, non, non mi sento dire che eh, voglio ritornare all'età all della pietra o all'antico, mi verrebbe quasi da dire quasi, no perché io eh, simpatizzo con, eh, con i selvaggi, <ride> e, eh, però... Eh, Um, ecco vorrei uh, proprio fare questo, uh, um, questo raffronto perché uh, sono uh, caratteristiche di. questo mondo, non del, del mondo antico. Poi per quanto riguarda invece la parte che la decrescita vuole ritornare alla, allo stato delle palafitte, eh, consiglio di leggere il libro di Serge Latouche, ehm, Abbondanza frugale, perché risponde proprio a questa, a questa domanda. Io non è La, la mia materia, nel senso che preferisco magari che ne parliate poi la prossima volta con, con Alberto. Io adesso vorrei proprio analizzare questo quest aspetto. Allora, secondo questo studio, eh, il, un, uno degli aspetti eh, importanti di queste società è mh, che tipo eh, di eh, economia hanno le società. Eh, allora, la maggior parte di queste eh, società matriarcali tradizionali sono eh, basate su economie agricole. E quindi verrebbe da dire: non possiamo, eh, come facciamo a, ad applicare una, una, una società come questa al, al nostro mondo? Probabilmente in questo momento no, non la possiamo applicare, però eh, se noi mettiamo insieme eh, i vari aspetti, allora quindi abbiamo detto il livello economico eh, e quindi un'attività agricola, la cosa interessante di questa, eh, di, del livello economico è che ehm, in queste società le terre, e le case appartengono al clan. Allora è chiaro che noi non abbiamo clan, però potremmo eh, riformulare questa eh, proposta, questa esperienza di queste società parlando di eh, comunità e invece di eh, eh, perché queste comunità eh, non hanno la proprietà privata, no? E quindi eh, parlano di distribuzione parlano di quelli che noi definiamo beni comuni ecco appunto, se sei arrivato su quello che, che sì. stavo per dire io perché questo è un dibattito estremamente attuale esatto. mentre il discorso sulla comunità ha la sua radice io credo, una sua ambiguità che è utilizzata per esempio anche dall'estrema destra certo, secondo l'identitarismo eccetera e prendete, prendete le parole eh, non eh, diciamo mh, perché sto eh, elaborando in questo momento quindi sicuramente utilizzerò delle parole che per noi hanno eh, un significato eh, e che magari può dare fastidio ma che comunque eh, in questo momento mh, eh, tento di fare una specie di eh, traduzione del di questo linguaggio per arrivare al, ai livelli della decrescita. Quindi eh, sto tra, in sostanza sto traducendo e nella traduzione eh, anche eh, sulla questione della comunità eh, Sergio Latouche ha scritto eh, sempre in questo libro eh, le caratteristiche negative, quindi eh, sono cose che eh, sono studiate, analizzate eh, e eh, quindi dobbiamo fare attenzione perché penso che tu ti riferisci alle piccole patrie penso che è la parola che solitamente viene utilizzata è una delle possibili derivazioni ma pensiamo certo. anche alle comunità di immigrati che si spesso certo. si rinchiudono all'interno di un'identità di Però, razza no? certo, ma se noi invece pensiamo alla comunità come eh, reti e come eh, persone che nella relazione partecipano al cambiamento allora magari può acqu acquistare un altro significato no? quindi mh, magari tu falle, fammele notare le parole così magari elaboriamo insieme questo passaggio L'altro passaggio, eh, vado molto, in maniera molto sintetica perché vorrei proprio far emergere le caratteristiche, quelle più importanti. L'altro passaggio è eh, diciamo, la, que la questione eh, del, livello, eh, del livello sociale, però prima di parlare del livello sociale di queste società, La, la studiosa uh, dice in termini economici i matriarcati sono conosciuti per la loro perfetta mut uh, mutualità bilanciata, li, definiscono, uh, li definisco perciò società a economia bilanciata al contrario dei patriarcati, e quindi voglio dire il sistema capitalista, uh, che attraverso la loro storia relativamente breve hanno cercato sempre di concentrare i beni di tutti nelle mani di pochi. Questa è l'analisi che fa la... La studiosa tedesca. Quindi vuol dire che ehm, il passaggio è eh, il bene comune, appunto l'abbiamo detto, e la distribuzione dei beni. La distribuzione dei beni secondo i bisogni eh, delle persone che partecipano. Eh, posso usare a questo punto la parola reti? no? Quindi eh, se noi prendiamo i gruppi di acquisto solidale c'è un, un embrione di, di qualcosa che si costruisce. Però non siamo ancora nel tipo di società che vogliamo indagare, perché appunto c'è il livello sociale. Allora, il livello sociale. Da un punto di vista sociale, le società matriarcali tradizionali sono basate sul clan. Le persone vivono insieme in ampi gruppi di parentela, secondo il principio di matrilinearità, cioè trama tramandano... Da, da madre in figlia, ehm, eh, le conoscenze per esempio, perché eh, si sosteneva che eh, le donne hanno una capacità di eh, mh, pensare maggiormente ai bisogni di tutte le comunità piuttosto che gli uomini che eh, magari eh, in alcuni casi sono un po' egoisti. lo vediamo certe volte in alcune aree africane per esempio, no? le donne ottengono il, micro il microcredito mentre mh, non lo concedono agli uomini perché spesso questi uomini, li ho visti, spendono i loro pochi soldi eh, nel bar. E, vabbè... <ride> E quindi il clan, dicevamo, eh, in, nel nostro caso, cioè nel nostro tipo di società occidentale, perché stiamo parlando di, di questo, eh, magari non, non esiste, eh, ma eh, esiste eh, magari la possibilità appunto di creare delle reti eh, dove eh, la relazione non avviene più in modo... Eh, matrilineare ma attraverso la fiducia e il rapporto amicale. Questo di fatto sta già succedendo in alcuni territori. Quindi c'è quasi un passaggio a un tipo di eh, costruzione eh, di famiglie che vengono definite per esempio le famiglie allargate. No? Quindi ho notato questo quest aspetto che si verifica, soprattutto tra ehm, I ragazzi che hanno 30-35 anni, eh, che non hanno magari vicino le famiglie, che quindi devono ehm, trovare ehm, la possibilità di, eh, di mettersi insieme. Oppure eh, delle donne madri o, o dei ragazzi padri eh, e che quindi eh, si coalizzano con, il, con la vicina e ehm, creano dei servizi di eh, babysitting. Bene, mi sembra che si sono messi in campo diversi spunti interessanti, vi ricordo il numero di telefono per chi volesse chiamare 06 49 17 50, noi vi diamo qualche minuto di pausa, ci diamo una pausa con i Marlene Kunz. <SILENCIO> Ascolto di Onda rossa 87.9, sfumiamo la canzone di Marlene Kunz perché abbiamo una telefonata pronto? È pronto, sì, buonasera, eh, stavo sentendo la, la trasmissione e eh, l'ho ho cominciato a sentire la trasmissione da cinque da minuti, quindi in realtà mi aggancio forse in maniera, eh, come dire, approssimata, però eh, sull'ultimo concetto del babysitting, no? Eh, sentivo appunto questa proposta e mi viene in mente mh, immediatamente magari eh, avendo uh, un bambino il fatto che eh, potrebbe forse come dire mascherarsi questo concetto di decrescita in realtà con una mancanza di servizio e quindi un ripiegamento sul babysitting ma in realtà su un'assistenza un pochino più strutturata nei, ad esempio negli asili nido è un qualcosa uh, che in questo momento viviamo un po' in maniera drammatica, no? cioè non è solamente un discorso di reti fatto da mh, come dire, il volontariato tra virgolette di, di alcune mamme eh, messe insieme ma un qualcosa di un pochino più strutturato che viene a mancare, eh, cioè far passare per virtuoso qualcosa che in realtà è una marcia indietro, non so era un concetto che eh, mi è venuto un po' così eh, eh, da buttare lì. Mi sentite? Sì, sì, eh, se, ah, sì. Se, se la domanda, cioè se l'osservazione eh sì, un proviamo a rispondere. Sì, sì. Va bene, grazie. Ah, grazie, grazie a voi, grazie. L'espressione eh, perché ho preso le esperienze di, al di alcune ragazze che ho, che ho incontrato e, ma eh, non mi vorrei eh, fermare su questo aspetto qua. Diciamo che eh, nelle società che noi stiamo indagando Eh, non c'è questo problema, nel senso che mh, eh, i figli e le figlie vengono accudite finalità di 13 anni da, eh, dalle persone all'interno del clan, ma se noi dobbiamo eh, ribaltare in una società come la nostra... Mm, ecco che ehm, il fatto che magari mi viene in mente in un condominio o in, in, un, o in un isolato ci sono delle mamme che sono amiche e che si pos e, e possono collaborare eh, l'una con l'altra, eh, io non vedo che questa sia una, un, un qualcosa di tornare indietro ma semmai di creazione di una nuova relazione che non, magari non non, per un certo periodo di tempo non c'è stata. Io mh, provo a riagganciarmi con quello che ha detto l'ascoltatore, perché eh, in effetti il, il potere ha una capacità subdola, diciamo così, di intervenire su alcune tematiche sollevate da, da movimenti come questo eh, per girarle a suo favore. Mi spiego con un esempio. A Roma, da mh, tre, due o tre anni, gli asili privati hanno superato in numero gli asili pubblici. Ora, con la scusa, da una parte non è una scusa, da una parte è una scusa, che i bilanci pubblici vanno sempre in diminuzione, eh, qual è stata la proposta dell'istituzione comune di Roma o Roma Capitale come si chiama adesso? E, e, e sottolineo che questa proposta degli asili nido privati è venuta dalla giunta sedicente di sinistra di Veltroni. Eh, bene, non ci sono i soldi, allora mamme. mettiamoci d'accordo, creiamo associazioni, creiamo cooperative e gestiamo questo bisogno visto che lo Stato, visto che l'amministrazione non può provvedere, creiamo gli asili privati, gli asili di quartiere, gli asili di condominio, gli asili di azienda. Qual è uno degli effetti di questa pratica, al di là delle buone intenzioni del, delle mamme o e dei genitori? Che Eh, lavorano delle cooperative che per ottenere l'appalto fanno il massimo ribasso eh, il rapporto eh, numerico tra educatrici e bambini è gravemente peggiorativo rispetto a quello pubblico perché ci sono molti più bambini per ogni singola educatrice quindi con un abbassamento drastico della qualità dell'educazione e oltretutto chi lavora per queste cooperative è sottopagato spesso licenziato, spesso sostituito ecco come si chiama nelle scienze eterogenesi dei fini, no, da un'idea potenzialmente buona, il potere, appunto, il potere capitalista, l'organizzazione sociale nostra, lo ribalta nel suo contrario. Quindi credo di aver capito nell'obiezione dell'ascoltatore questo timore. Ok. E era soltanto per andare al cinema, in realtà, eh, la proposta che, che facevo io. Quindi non è eh, così eh, sistemica. Comunque, eh, vado avanti. L'aspetto eh, di queste società mh, mette in risalto il fatto che mh, queste società sono considerate orizzontali, quindi egualitarie e orizzontali. E eh, mh, Da che cosa viene questa caratteristica? Dalla, eh, dalla modalità con cui eh, prendono le decisioni e quindi dal loro livello politico. Le decisioni, il processo decisionale mh, avviene mh, con il metodo, eh, con la metodologia del consenso. Qui su questo aspetto ehm, io ho trovato eh, delle, delle discordanze rispetto a quello che conosco io come, meto come metodologie partecipative volte al consenso, perché eh, quasi tutte le studiose che hanno studiato le, queste, questo tipo di società attuali, ripeto, non di 10.000 anni avanti Cristo, ma attuali, esistono, Ehm, parlano, eh, prendono le decisioni secondo il metodo del consenso che vuol dire all'unanimità allora mh, nella riflessione, nella formazione eh, che seguo eh, sulle metodologie partecipative volte al consenso il consenso non è quasi mai all'unanimità, il consenso comporta una costruzione di relazioni basata sulla fiducia sulle persone prima ancora che sui contenuti che promuove addirittura in alcuni casi l'accordo nel disaccordo. Questo è tecnicamente quello che, che si dice quando si studia e si eh, eh, attuano i processi, i processi decisionali. Quindi... Ehm, Ok, loro eh, da, da un certo punto di vista hanno una modalità eh, orizzontale perché tutte le eh, diciamo le varie famiglie, i vari clan decidono all'interno della famiglia fino ad arrivare poi eh, ad allargare la decisione territorialmente. Per, e però eh, questa decisione sostengono le, le studiose, viene presa all'unanimità. Ehm, che è cosa diversa uh, da quello che attualmente uh, diciamo facciamo noi come democrazie, che è appunto il sistema della maggioranza. Ok. Mm, una domanda per capire. Quando sì. dici uh, trovare l'accordo nel disaccordo, puoi fare un esempio sì. per farci capire? Sì. Uh, Uh, è chiaro che questo, questi, questi procedimenti, e loro infatti li applicano così, possono essere utilizzati uh, all'interno di gruppi non eh, estesi. Questo comporta che all'interno di questi gruppi dove vengono prese le decisioni eh, c'è uh, un grado di fiducia e una relazione tra le persone molto forte. Questo cosa vuol dire? Questo eh, implica che mh, nel momento in cui ci troviamo a dover prendere una decisione e eh, ci sono alcune persone che, eh, che danno il consenso affinché quell'azione que quell si faccia, no? può essere anche un gruppo di azione non violento che sta decidendo di fare un'azione, ipotizziamo. No? Riporto sempre la mia esperienza la, la, per perché preferisco così, non sto parlando di politiche eh, monetarie e creditizie eh, e, e sistemiche, sto parlando di eh, decisioni di, di gruppi piccoli. Può succedere che all'interno eh, di, di un gruppo eh, ci sia qualcuno che dice eh, io non sono d'accordo che eh, si faccia quella particolare azione, per esempio si... si semini il campo in quel modo, oppure si, mh, si si faccia un cancello, oppure si tolga il cancello, però... Uh, però siccome mi fido del gruppo, anche se non sono d'accordo e quindi c'è una sorta di disaccordo, uh, penso che uh, il gruppo uh, può fare anche senza il mio uh, consenso. Questo è l'accordo nel disaccordo, ma questo implica che c'è un fortissimo grado uh, di fiducia nei confronti delle persone. Questo è il passaggio secondo me. che noi dobbiamo l'accordo è sulla fiducia reciproca esatto. quello ci deve essere sempre il disaccordo, il disaccordo sul può contenuto okay. e, e quindi eh, questo sembrerebbe che non avviene invece eh, nelle, nel tipo di società che le studiose stanno analizzando quindi io in questo per esempio per quanto mh, riguarda la mia esperienza trovo delle, delle difficoltà E, L'altro aspetto eh, importante è eh, come gestiscono i conflitti, che è connesso al processo decisionale e, e quindi c'è un, un concilio dei saggi o, e di sagge e quindi in, eh, cercano di risolverli, eh, magari trasformandoli questi conflitti. No? Io lo trovo molto vicino eh, al... a quelle che sono state le esperienze delle, delle reti della non violenza alla mia esperienza dentro rete Lilliput e quindi in una dinamica completamente differente a quella che stiamo vivendo noi. no? Ci, oggi, proprio adesso stavo dicendo mamma mia eh, il sistema capitalista in questo momento eh, crea un conflitto ma che è, un, eh, è, è di distruzione non è un conflitto di creazione no? E, e quindi questo secondo me, eh, questi aspetti trasformati, eh, tradotti eh, con il nostro sentire, possono essere delle basi per la costruzione del, di eh, alternative a questo sistema che è in crisi. Perché è questo che penso tutti noi e tutte noi dobbiamo tentare di, eh, di fare. Quindi questo... Eh, Uh, è, è, è, è la riflessione che facevo. Perché faccio questa riflessione? Perché dall'altra parte Mauro Bonaiuti scrive ci sono differenti livelli uh, del, del, della decrescita e parla appunto di livello economico, di livello politico quando fa riferimento alla, alla questione economica dice piccolo e bello, no? e quindi vuol dire ri, ri, ridurre, a me mi viene in mente, certo non possiamo diventare eh, tutte quante società agricole, però potremmo riformulare eh, e avvicinarsi a, a concetti differenti, perché la fabbrica in un sistema come è quello eh, odierno, io penso che mh, va ripensata, va ripensata. Quindi ehm, è una riflessione che si dovrebbe fare eh, con tutte le forze in campo politiche che, e che non vedo e che non vedo. Do, e, e, e, facendo questa riflessione si potrebbero trovare delle sol soluzioni. So che sto dicendo qualcosa eh, che magari ehm, non trova d'accordo le persone, però eh, è che eh, io sento l'esigenza proprio come donna di ribaltare questi meccanismi. Allora ho trovato eh, che alcune soluzioni ehm, possono essere analizzate, cioè ehm, le donne hanno molto da dire su questa possibilità di eh, ribaltare questi tavoli e questi vertici. Onda Rosso 87.9 in FM, entropia massima, stiamo parlando di argomenti molto complessi, al di là della apparente semplicità delle, degli esempi, E facciamo un'altra pausa musicale, l'ultima, ricordiamo il numero di telefono se c'è qualcun altro che volesse chiamare, 06 49 17 50, Diana Rossi. Respectfully, I say to thee, I'm aware that you're cheating Sono temi che invogliano la partecipazione. Abbiamo un'ascoltatrice che ha appena telefonato. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. e sì, Questo concetto della decresc decrescita, non, non lo capisco bene, ma è un tornare indietro. Invece la tecnologia non è che ci può aiutare a migliorare le società. E questa è la mia domanda. è una domanda o una, una negazione? una domanda. Cioè la tecnologia no, ci, una può, ci può aiutare o e non può, ci può aiutare? Io penso di sì, <ride> insomma. è e questa è la domanda, diciamo. Va bene, ri Gra rimani in onda? Eh, no, no, attacco, ah. grazie. Grazie. Io vorrei rispondere a questa domanda oggi perché l'ultimo incontro che faremo parlerò solo ed esclusivamente sulla tecnologia. Parlerò della tecnologia. E, mh, quando mh, allora, mh, spesso sì, io rispetto la tua volontà di non rispondere. Sì, ma allora, tu vuoi rispondere, ecco, io, okay. sì, una Perché io vorrò rispondere, diciamo sì. la prossima volta con esempi sempre che richiamano uh, il femminile. Allora, Per quanto mi riguarda, per quel po' che conosco, insomma non tanto ma un po' delle teorie della decrescita, eh, non, è, non sono teorie, non è una visione del mondo contraria alla tecnologia in assoluto, è contraria a un uso della tecnologia piegato all'accumulazione capitalista, al profitto, alla distruzione ambientale e sociale, questo sì. Eh, ma eh, una tecnologia che possa aiutare a, a migliorare diciamo l'esistenza, ma decidendo molto bene e molto prima che cosa si va a modificare, che cosa si va a creare, a che cosa viene applicata la tecnologia, quindi su principi radicalmente diversi da quelli che sono prevalenti assolutamente prevalenti nel mondo d'oggi, la tecnologia è sicuramente... preziosa, potrà essere preziosa anche nel mondo della decrescita, per esempio la tecnologia può aiutare a decrescere, quindi non c'è una contraposizione frontale come i, gli avversari di, questa, eh, di queste teorie che sono fondamentalmente anticapitaliste eh, invece ribattono continuamente a ah, siete antistorici, non si può abolire la tecnologia eccetera eccetera, cose appunto false perché non sono né dette né scritte. Ok, grazie. E comunque ehm, prossimamente vorrei portare la visione anche eh, femminile eh, di, eh, di tecnologia, no? perché quando parliamo di tecnologia eh, dobbiamo sapere che tutta quella tecnologia che ci circonda deriva sempre da una tecnologia che prima è passata eh, per una tecnologia militare. E ecco, questa è la tecnologia che a me non piace, e, e magari ci sono delle altre visioni, però ne parleremo la prossima volta. E mi piace questa cosa. Scusami se, se faccio un altro brevissimo inciso, <ride> ma poi, <Non ride> poi sto zitto. Non ti preoccupare, no? Perché <ride> like. è un concetto importante. Allora, il capitalismo è venuto dopo la guerra. no quindi la guerra è molto più antica del sì. capitale anche se il capitale ci si è adattato benissimo. benissimo infatti i periodi migliori per il capitalismo sono quelli delle guerre sì. anzi è, è uno dei modi privilegiati per uscire dalle crisi esatto. capitaliste però in effetti quello che hai detto tu è molto importante quante cose di quelle che noi utilizziamo tecnologicamente sono state prima utilizzate ai fini militari forse la maggioranza quasi tutta, adesso ecco. mi viene immediatamente in mente il computer Il computer è un, uno strumento che per prima è stato utilizzato per una ricerca di carattere militare. Ecco, ma questo suo aggancio a una politica di forza, di potenza, di annientamento dell'avversario. non viene completamente meno nel momento in cui se ne fa un uso pacifico o meglio questo è quello che secondo me la propaganda induce a far credere no? vedete esatto. anche la guerra è utile certo. perché ci permette una tecnologia che poi siamo tutti in realtà puntini puntini Esatto. sono assolutamente d'accordo con te allora ritornando ai nostri eh, diciamo eh, ai vari passaggi eh, mi piaceva eh, mettere in evidenza Uh, uh, il uh, appunto quello che avevamo, de che avevamo definito uh, piccolo e bello no? che è una frase che ripeteva sempre il mio professore di politica economica Federico e Caffè uh, allora a livello economico uh, a livello economico decrescita significa innanzitutto riduzione nei flussi materiali di produzione e ne, ince che in eh, e ne incentivano eh, lo sviluppo quindi c'è questa ricerca di eh, riduzione e va bene, allora diciamo ah, come facciamo a ridurre eh, riduzione eh, può voler dire la riduzione della quantità ma non certo quella della qualità quindi questo è il primo passaggio E C'è la, la parte che riguarda ehm, il livello dell'immaginario e il livello politico e, e qui io vedo delle fortissime connessioni con ehm, eh, le caratteristiche che abbiamo definito de, eh, dei sistemi matriarcali attuali perché eh, appunto da un punto di vista politico eh, Penso proprio, se mi permettete, eh, va ribaltato anche eh, l'attuale sistema maggioritario e quindi io vedo una connessione con, con le metodologie partecipative volte al consenso. Cioè mh, è veramente indispensabile eh, modificare eh, l'aspetto, eh, diciamo, la modalità della delega Questo io, io credo, perché soltanto così le persone eh, eh, saranno eh, consapevoli eh, delle decisioni e delle scelte. E quindi è, è in questo che io vedo un nuovo ribaltamento e penso che eh, in questo le donne eh, abbiano delle grandissime potenzialità, hanno grandissime potenzialità. E, e poi c'è l'aspetto dell'immaginario. Allora, mh, a me personalmente, eh, quando parliamo di immaginario, mi viene proprio eh, eh, l'idea li, eh, di pensare eh, che eh, essendo eh, tutti noi uomini e donne, piante e animali connesse, dobbiamo rispettare il territorio. quindi eh, dove viviamo. E quindi è come se eh, noi eh, ci prendessimo eh, carico eh, della rigenerazione del mondo. Questo per me è il, è il, eh, è il passaggio fondamentale, che nelle, eh, nelle società matriarcali eh, di fatto esiste, perché loro hanno una fortissima spiritualità, ne abbiamo già parlato, e... Eh, Eh, la sopravvivenza della montagna, della foresta, eh, vuol dire la sopravvivenza del clan e del popolo. Eh, cioè diventa fondamentale. Questo noi l'abbiamo completamente distrutto. Per, eh, perché purtroppo questo sistema è un sistema che ci fa vivere... Uh, rinchiusi uh, nelle proprie case a guardare la televisione. Quindi uscire da, uh, dalla, dalla, uh, dalle nostre abitazioni e riprendere la consapevolezza della relazione e delle decisioni. Mi viene da dire. Senti adesso a me è venuta in mente una cosa che non so. Vabbè, prova a dirla perché sì. qui siamo dani rossa. Quindi uh, potete fare tutte le critiche che volete. Avete visto il film Avatar? sì ecco allora al di là del chiaramente un prodotto hollywoodiano però ehm, certi concetti, certe riflessioni filosofiche anche io direi, sì. non penso sì. di esagerare sì. sono molto dentro questo discorso sì. perché la società di questo pianeta Pandora, il legame sì. con la vita eccetera sì. chi l'ha visto capisce no? ecco forse sì. lo metto solo là lo butto là come uno stimolo per eh, entrare meglio in questo discorso che stai facendo Sì, io ti ringrazio perché il film l'ho visto anche diverse volte e la prima volta io mi sono messa a piangere perché eh, ero empaticamente coinvolta con quel tipo di filosofia che non è una filosofia New Age è una filosofia di resistenza di resistenza Infatti vorrei, non so quanto tempo ancora abbiamo, vorrei eh, ricordare una partigiana che Joyce Lusso, che nonostante fosse una partigiana medaglia d'argento, eh, lei ha continuato a ricordare le parole delle Sibille eh, e quindi delle sue antenate. Cioè voglio dire, questi due aspetti secondo me mh, vanno riconnessi, resistenza e anche eh, poesia. Hai detto una cosa molto importante perché questa filosofia non è una eh, questo modo di vedere alternativo no, del mondo questo ribaltamento eh, non significa essere eh, vittime sacrificali di chi ha la forza e di chi ha la violenza implica questa convinzione anche la capacità di resistere a questa violenza quindi in parte usando anche a, a, in prima persona violenza per potersi difendere da chi ti vuole sopprimere quindi anche da questo punto di vista non c'è un'illusione utopica che semplicemente con le buone maniere si possano cambiare le cose, perché sappiamo che dall'altra parte pensiamo alla, alla guerra che è stata dichiarata non ancora con le armi nell'occidente ex ricco eh, ma comunque di guerra si tratta di annientamento delle classi dominanti contro la massa cioè negli Stati Uniti con il 99% ma anche se non è il 99% Staremo tra l'80 e il 90, insomma. Eh sì, è, è proprio questo, è che dobbiamo ri ricordarci di, di questa, di questa ri resistenza e della capacità, anche eh, se siamo diversi, di eh, saperci organizzare perché altrimenti... Saremo spazzati via. La guerra è sempre un'opzione possibile per il capitale. Lo, sì. lo è stato appunto tante volte, anche nel secolo scorso l'abbiamo visto. Ma anche in questo, voglio dire, attualmente sono in corso una serie di conflitti per ora nelle periferie del mondo. No? Quindi sembra che non ci toccano. Ma l'ultima guerra dell'Italia è stata in Libia l'anno scorso. Sì, ma ci, poi ci sono anche tantissime piccole guerre sui territori, no? Ne hai parlato anche questa sera, secondo me. È molto evidente, è stringente la, la battaglia del, del sistema dominante, perché vuole tutto. Siamo arrivati alla fine, naturalmente il discorso è lunghissimo e tre quarti d'ora sono veramente poco, però mi sembra che anche questa, eh, diciamo questo tenere il discorso aperto, no? quindi magari è stata una trasmissione meno... conclusa in sé, meno, meno articolata, però ha provocato probabilmente più ehm, in volontà di, di partecipare e di dire la propria, forse perché appunto il discorso non è sembrato così scientificamente, mh, talmente fondato che vabbè che gli vuoi di o, o, o ascolti oppure... <ride> no ma infatti non... non cioè nel percorso che sto facendo sia di ricerca sia di formazione a, ai ragazzi e alle ragazze eh, una delle cose eh, che metto sempre in evidenza e secondo me questo è, è importante eh, non avere fretta di arrivare alle conclusioni perché quello che mi interessa è il processo questo è il, diciamo, il mio principio ispiratore e eh, mentre sto indagando Uh, di fatto ho portato de semplicemente del materiale sul quale sto uh, riflettendo non ho un, una, una conclusione una verità assoluta, sto soltanto uh, mettendo sul piatto e lo sto facendo con tutti quanti voi ehm, delle ipotesi e, e delle riflessioni, dei pensieri e è questo quello che, che io oggi vi ho portato mm, non penso di avere non penso di avere non penso di avere la verità assoluta, cioè voglio soltanto parlarne e mh, proprio Per, per parlare delle metodologie che secondo me sono determinanti e, e, e fondamentali all'interno di, quest di questo percorso di ricerca eh, chi eh, si trova nell'area eh, della mh, borghesiana eh, Alberto... Beh, diciamo che la zona eh, il quadrante, quadrante? sud-est sì. di Cattino, Ok. oltre il raccordo bella Monaca, okay. Finocchio quelle zone là. Eh, quindi andiamo Andiamo nei territori. Io sono felicissima di fare questa esperienza. Il 26 maggio, a partire dalle ore 16 e fino alle 19. Il sabato pomeriggio. È un sabato pomeriggio. Faremo, eh, condurremo Alberto ed io, un laboratorio sui temi della decrescita e della, eh, e della gilania che abbiamo. Eh, identificato come modalità di equilibrio tra l'energia maschile e l'energia femminile o tra il nostro maschile e il nostro femminile, e proprio con queste metodologie dove il percorso è fondante, il processo diventa fondante. Non abbiamo detto dove. Dove? Lo dici tu? <ride> no, lo dico io. Alla biblioteca della Borghesiana. Sì, la partecipazione è gratuita e quindi... il sabato 26 di maggio alle ore 16, eh, l'indirizzo è Largo Monreale. Va bene, chiudiamo qui entropia massima di oggi, un discorso che è aperto, che continua in varie sedi e che, ripetiamo, avrà un momento culminante a Venezia a settembre, quando ci sarà questo... appuntamento internazionale proprio per discutere di questi e di altri temi collegati alla decrescita. Onda Rossa 87.9 FM, grazie a Daniela per la sua partecipazione e rimanete all'ascolto.